Ectenia pentru taina mulțumirii. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus Hristos, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin rugăciunea ta aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, cunoașterea preasfintei trăim și viața cea veșnică ne-ai dat. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus Hristos, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina mulțumirii izvorul zvorul dumnezeiesc al vieții, ieșirea din lumea păcatului și a morții prin tine am aflat, Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina mulțumirii, în raiul Bisericii Ortodoxe am intrat. Făptura noastră cea cerească pentru fericire, cunoaștere și libertate ai creat. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i stoas, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina mulțumirii, să-l cunoaștem pe Tatăl Ceresc într ne tine, neînvățat, să-l întâmpinăm și să-l primim cu bucurie în sufletele noastre, cu putere și har curățat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina mulțumirii, noi ca fiii risipitori la Tatăl Ceresc ne-am înapoiat. De aceea, cu inelul mântuirii și străiul de nunt al desăvârșirii, ne a întâmpinat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina mulțumirii, lumea de 2000 mii de ani ai recreat, prin jertfa ta, sufletele noastre le ai câștigat, Tatălui Ceresc, le-ai și în îngerilor tăi ne-ai arătat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin taina mulțumirii adevărul care ne face liber ne-ai dat și para de foc a Duhului Sfânt viața din belșug în noi a așezat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin taina mulțumirii ne-ai înfiat, prin taina cunoașterii Tatălui rest la față după chibul și asemănarea ta ne-ai schimbat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus, Iisus, te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina Haristiei sau mulțumirii ne-ai dat, rânduia la Tatului Ceresc din iubire, în calea adevărului și viața tine am luat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus, să te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina mulțumirii sau euharistiei, de la întuneric, la lumină, de la moarte, la viață, de la neființă la ființă, de la iad la rai, ne-ai adus și ne-ai binecuvântat.